Ah <laughs> الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تداشتوا في الليزة المسلمان يو برشندس من برشندتين بوكر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلندريم تتاكوين الله تلرصوار lavdërimi, mëshira, begatia dhe shpëtimi qofshim i të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithat ata të cilët ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër muslimanë, sigurisht se e kemi thën gjithnjë në emisionet tona, ë e drejta më e madhe është e drejta Allahut të rrecur dhe padrejësia më e madhe është kelja e të drejtës së krijuesit subhanahu wa taala. E drejta e krijuesit është që ta adhurojmë vetëm, të mos i bëjmë atij shok në adhurim. Kështu që padrejësia më e madhe është të bëhet shok Allahut të lartësuar. Në emisionin e kaluar solla argumente të qarta mbi faktin se vetëm Allahu i lartësuar bërit adhurimin dhe se adhurimi diçka tjetër veç Allahut është e pavlefshme. So dhë disa shembuj të cilët i përmendë Allahu lërcuar në kurant për të hedhur posht i dhujtarin. Shembuj të cilët vëndukje pavlev shmërin e adhurimit të diçka e tjetër veç Allahu të lërcuar. Vetëm një zot ka dhe vetëm aje meriton adhurimin. Në këtë emision, me ndihme në Allahu të lërcuar, do të vëndukje disa nga të kshijat, rezicjet, problemet, vuajtjet apo dënimet të cilët vinë, nga adhurimi diçkaje tjetër veç Allahut e Lartësuar, do të thonë vjen nga besimi se ka zot tjetër veç Allahut apo adhurimi i diçkaje tjetër veç Allahut e Lartësuar, të cilën ne e quajmë shirk, që do thotë i bësh shok Allahut e Lartësuar. Ky është një krim shumë i madh, kjo është padrejtia më e madhe dhe natyrisht që pasojat i kanë shumë tranda, se sa më i madh që të jetë ë krimi, sa më i madh të jetë gjuna hi ashma të randa janë pasojet e ti, ashma të randa janë vujtjet, dënimet, të lashe dhe problemet që vinë si rjedhim i ti. Ma tje mund të themi, gjdoj keqe në këtë bot, dhe në botën tjetër, vjen nga gjunahat. Duke qenë se shirë ku ar gjunahu maj math, atëherë, pasojat matë qia, damet më të më dha, të kësaj bota, dhe të botës tjetër, vinë pikërisht nga shirku. Po sikur njerzit të hiqin dorë nga shirku e ti gushtoheshin vetëm Allahut të lartësuar, të adhurohin vetëm krijuesin e gjithësisë, pa pikë dyshimi, do të eliminoheshin problemet, vujtjet, do të eliminohej varfëria, do të eliminohej pasiguria, do të vendosej qetësi, stabilitet, do të kishte mirëqenie ekonomike. Kjo në këtë botë, ndërsa në botën tjetër, ata që e adhurojnë kanë adhuruar Allahun njëtë vetëm do të bëhen banorët e xhennetit ku do të kenë çelësi lumturie, begati, mirësi dhe kënaqësitë të vazhdueshme, ku do të kenë gjitha kënaqësitë dhe begatit që do të dëshirojnë. Ndërsa ata të cilët i kanë bërë shok Allahut të lartuar dhe kanë vdekur në këtë gjendje përgjithmonë kanë për të qenë në zjarrin e xhehenemit. Atëherë së pari shokvënia, shirgu, sjell të këqjat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Këqjat e kësaj bote janë të ndryshme. Ë, luftrat, trazirat, skamja, poshtrimi, smundjet. Ë, në shtrimit ndaj xhilve dhe, dhe shejtanëve, humbjet e të, të ardhurave dhe të mirave ekonomike. Këto janë problemet e kësaj bote. Këto vijnë nga shirku. Së dyti, Shirku është shkaku i të lashëve pikllimeve dhe streseve si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Njerëzit vuajnë në këtë botë nga stresi, shqetësimi dhe të lashët të ndryshme. Vuajnë shpirtërisht. E këto probleme vijnë nga shirku. Por vujtia, stresi, shqetësimi dhe pikllimi i botës tjetër do të jetë më i rënd, sepse në fakt vujtia e kësaj bote, vujtia shpirtërore e kësaj bote pikllimet, streset dhe shqetësimet e kësaj bote janë mostër e pikllimit, stresit, shqetësimit dhe vujtjes në zjarrin e Xhehenemit. Nëse njerëzit në këtë botë kanë stres, shqetësime, pikllime dhe vujtje që vijnë si pasojë e shirku, adhurimit e e që Allah o të diçka e tjera veç Allahut e larçur në këtë botë, si mund të jetë, sa do të jetë? Vutja ndënimi, stresi dhe shqetsimi në zjarë në gjahenemit Allahu në ruajt për e ti. Në fakt, stresi, shqetsimi dhe probleme mund kene dhe ata cilit adhrojë Zotin njët vetëm, ata që besojnë një Zot, besojnë Allahu njët vetëm dhe nuk i bëjnë shok Allahu të nërcuar në veprat e ti në hynore, në, në cilsit e ti në hynore, në cilsit e ti në hynore dhe asë në adhrimit që i kryen për Allahu në subhërë huetana. Mund kene në i shqetsim. Por gjithësëse shqecimit e tyre janë të përkoshme. Dhe këto shqecime vinë nga gjunahet. Ndonse nuk vinë nga shqirë, këpërshka kësa ta nuk me në shokë Allahut, më vinë nga gjunahet të cilat të nojnë besimin e pastor. Se nuk ka likësi, problem dhe shqecim që i lid një jutë të botë, që nuk vinë nga gjunahet që ka bërë, njeriu për gjithsesi shqetëzimi, pikllimi, që mund të ketë besimtar nuk mund krahasohet me shqetëzimet, pikllimet, streset, shqetëzimet e vujtjes që kanë idhujtarët, ata të cilët adhurojnë diçka tjetër veç Allahut të Lartësuar. Ka prej tyre që profundojnë vetvrasje, ka prej tyre që vujnë shpirtërisht se nuk e kupton pse jetojnë. Ka prej tyre njerëz të cilët luftojnë me me streset, me shqetëzimet, me ngushtimin shpirtëror që ndjejnë në vetvete. Ka prej tyre njerëz të cilët mashtrohen nga shejtanët, nga shalatanët dhe humbit të ardhurat e tyre e kështu me radh. Pra, shqetësimet, vujtitjet, streset dhe telashet që hasin në këtë botë, ato që i ndogadrën Allahu subhanahu wa taala, janë të shumta. Por shqetësimet dhe telashet, e stresi, ë vujtia shpirtërore, pikllimi dhe hidhrimi i madh që do të kenë ata zgjanë në xhehenem, do të jetë edhe shumë më ma i madh. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Sutreti Çok vënia ndaj Allahut subhanahu wa taala siell pasiguri, destabilitet në këtë botë dhe pasiguri për i dhujtarët në botën tjetër. Në këtë botë i dhujtarët kanë frikë. Kan frikë nga idhujt e tyre, se mos u gjejnë ndoje e këqje për tyre. Kan frikë nga shejtani, nga xhint, kan frikë nga shërbëtorët e tëqeve. Shërbëtorët e vendeve që i quajnë të mira kanë frikë nga shejtani, nga xhint. Në këtë botë ata kanë frikë nga njëri tjetri. Kan frikë nga varfëria, kanë frikë nga telashët, nga problemet e çdo mëradh, sepse nuk e kanë zemrën e lidhur me Allahun, nuk i janë mbështetur Allahut. I dhujtarët i mbështeten diçka e tjera veç Allahut, kanë frikë për diçka e tjera veç Allahut, dhe kjo bën që të kenë pasiguri në këtë botë ndërsa në botën tjetër normale që frika do të jetë për hyjtorët do të jetë plot, ata do të ke do të jenë gjithnjë në frikë, gjithnjë në ankth, gjithnjë në shqetësim. Allahu i Lartësuar ka thënë në Kur'an: "Ellezina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulmin, ula'ika lahum al-amn ul wa hum muhtadun." Ata të cilët besuan dhe nuk e kanë përzier besimin e tyre të pastër me padrejti, domethënë me shirq. Këta njerëz do jen të jenë të uzuar. Këto njerëz do të jenë të sigurt. Këto njerëz do ken qetsi, të kenë qetësi dhe këta janë të uzuar. Atëherë, njerëzit që besojnë Zotin, që adurojnë Allahun njëtë vetëm, dhe nuk i bëjnë shok atij, nuk e përzin besimin e tyre me elementë të llojtarie, këta njerëz do të kenë siguri në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Dhe këta njerëz janë të udhëzuar. Allahu i luturi ka udhëzuar në rrugën e drejtë, ka drejtuar mendjet e tyre, ka gjallëruar zemrat e tyre me besim. Këta i mbështeten vetëm Allahut. Këta kanë frikë vetëm Allahun. Këta shpresojnë vetëm të mirat e Zotit. Këta e kanë zemrën e lidhur vetëm me Allahun. Këta njerëz nuk varin nuska, nuk vënë hajmalı, nuk kanë frikë nga turbet, nga vendet që njerëzit quajnë të mira. Do që shpresoj diçka për turbeve, vendeve që quhen të mira, për xhinëve, për shejtanët, për falltarëve, magjestarëve apo pseudo hoxhollarëve të cilët mashtrojnë njerëzit. <coughs> Shirku sjell humbje dhe lajthitje për eluçitarët në këtë botë dhan botën tjetër, gjithmonë ata kanë qenë kanë për të qenë të humbur dhe të dështuar nëse vdesin në atë gjendje. Allahu ka thënë në Kur'an o me ju shrik billahi, fakat dolla dolla lem baida, kush i bënë shok Allahut të lërcuar, a i ka shkuar në ju humjet të largët, Allahut në ruajt, po të shohësht i dhujtarët të këtë bot, janë krejt humur, nuk janë të orientuar, ata nuk e dinë, se pse adhruojnë ato që i adhruojnë, ata adhruojnë mjaf gjëra, zemra e tyre shë lidhur me e, hynitë ndryshme, Edhe pse nuk e quajn quajn hyjni, me tyrbe shkojnë ndaj tyrbe tek tjetra. Shkojnë nga një vend i mirë tek tjetri, nga një pseudo hozhi bën Hajmali, bën Nuska tek një tjetër. Nga një magjëstar shkon tek një tjetër e kështu me radhë. Pra, këta njerëz janë të humbur, janë të lajthitur, nuk e din çfarë bëjnë. Këto njerëz janë njësoj si njëri në që ka humbur rrugën në shkretir dhe nuk e di nga shkon e të në të ndërisa gjen vdekje Allahu na ruaj përveç nëse e mëshiron Allahu i lartuar i çon një njerëj që t'gjëj rrugën ose i tregon shehat në rrugë që orientohet për të dalë nga shkretira edhe i dhujtarët janë në një shkretir janë në errësirë të plotë nuk e din nga shkojn nuk e din çfarë të bëjn u vijn mendime theje dhe ide nga më të ndryshmet besimin e kanë përziher adhurojnë lloj-lloj gjaranësh dhe sub besimtari musliman adhuron vetëm Allahun i kushtohet vetëm Allahut. E shejja e rrugës që duhet të ndjeki ka fort të qarta sepse ai ndjek Kur'anin dhe ndjek shembullën e të dërguarit ton Mohammedit alayhis salatu vesselam i cili është përshkruar hollësisht në hadithet e vërteta. Besimtari musliman është me fjalë i udhëzuar. Me pasoja vetë shirkut është dhe fakti sa Allahu lartuar nuk ja falë shirkun një njëriju që vdes në të pa u penduar, pa botohu be prejti. Allahu ka thë në Kur'an, inë Allahe la ja gëfiru e ju shrekëbih, va ja gëfiru me adun e dhali keli me jesha. Allahu lartuar nuk falë me i boshok ati, nësa vetë shirkut falë qëpar të dojë, ose gjunahat në shirkun ja falë kujtë dojë, subhanahu wa ta'ala. Atëherë e shirkë u është një gjyna që Allahu i nërëqurë nuk e falë. Nëse njëri u vdes me shirkë nuk ka shpresje të falët mo. A i do të jetë gjithë monë zjarë në gjëhenemë, për ndaj nëse ndo njëri beson diçka që është shirkë, kando një element të idhujtarijet duhet hejtë dorë, me njëherë të largohet se s'dinë kur e gjithë vdekja, po e gjithë vdekja njëri u nuk të gjendje, ai do të jetë përgjithmonë zjarri i xehannemit, Allahu na ruajt. Duhet që të paralajmërojmë të njerëzit e familjes, të afërmit ton, që të ruhet nga elemente i dhëjtëris, të ruhet nga shirku i madh, mos i bëj shok Zotit. Sepse kush i bën shok Allahut dhe vdes në këtë gjendje, gjithmonë ka përcën zjarri, Allahu na ruajt. Ka edhe njerëz që falin xhuman, madje njerëz që falin namaz dhe besojnë tek türbet, besojnë besojnë tek njerëzit që i quajnë të mirë Besojnë tek vendet që njerëzit i quajnë tmira, thonë edhe këto gjëra ekzistojnë, edhe këto kanë dhënë prova, edhe këto bojnë dërmand. Këta njerëz që kanë këtë besim janë idhujtar, do i, i bëj shok Zotit. Se puna ti rregullon vetëm Allahu, mirësit janë dorë Zotit. Në musliman duhet të bëhet vetëm Allahut, kemi frikë vetëm Zotit, mos adurojmë diçka tjetër veç Allahut, mos i lutemi diçka tjetër veç Allahut, mos presim tmirat për diçka e tjera veç Allahut të lartëuar. Kush i ka këto probleme pra, është idhujtar. Dhe përpasojë nëse vdes në këtë gjendje përgjithmonë ka për të qenë zjarri në Xhehenemit, <coughs> Allahu na ruaj prej tij. Gjithashtu, përpasojja e xhirkut është edhe fakti se ë Allahu i lartuar dhe i dërguar i Ti janë të dlir nga elementet e idhujtarisë dhe nga ata cili i bën shok Allahut të lartuar. Allahu i lartuar nuk e pranon Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e pranon si pjesë të fesë të ti i dhujtarim. Dhe i dhujtarit nuk janë dashur të zotit. Nuk janë pasuës të fesa Allahu të lërcuar. Dhe i dërguar i zotë Muhammedi, a.s.q. është kreti distancuar nga i dhujtaria dhe i dhujtarit. Se pega mesër Allahu a.s. u dërguar për luftimin e fenomeneve të idhitarist. i dhujtaristë. I dërguarë Allahot Muhammedi a.s. ka pas si dhe tyrë që të mëson të njerëzve të adhurinë Allahot njët vetëm. Të besojnë vetëm zotit mështë i bëjnë shokë Allahot të nërcuar në adhurim. Përëndaj Allahot ka thë në Kur'an Bëraëtë u minë Allahi wa Rasulhi ilen nasi jomë al-Hajjil Ekpari anë Allahe beri um minë al-Mushrikina wa Rasuluh. Deglarim e... Deklarim nga Allahu dhe i dërguari i Ti, se Allahu dhe i dërguari i Ti janë të lirë, janë të lirë nga i dhujtarët, nga ata që i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Këy dhujtarët nuk janë besët e Allahut, nuk kanë dashurin e Zotit dhe nuk janë pasues të dërguarit tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam. I dhujtaria Bëhët shkak që njëri u dhvoj dënimi zjarë në gjëhëneve, që njëri u qëkë zjarë dhe të privohët nga hyrja në gjëhënet. Allahu lërcuar ka thë në Kur'an, Innehu me jushrik më la, faqat harram Allahum alihil gjënna, wa o ma'uahun nar, o ma'uahun zalimina min ansar. Vërtet, kush i bën shok Allahu të lërcuar, Allahu ja bën të ndaluar ati hyrja në gjëhënet. Fundi ti dhe tjetë zjarë në gjëhënevit, dhe zulumq nuk do të kemë dihmuas, nuk ka kush t'i shpëtojë. Gjepinë radhi Allahu anhu të ragon se i dërguar e Allahot Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë men mate ju shriku billahi shëjën dhe khalen narë, o men mate la ju shriku billahi shëjën dhe khalen gjenne. Kush vdes, nuk e i bo shok diqka Allahot të nërëqur, a i hynë zjarë. E kush vdes pa i bo shok Allahot të nërëqur, a i ka për të hynë gjennet. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në i hadith tjetër ka thën Bedmaate wa huwa yad'u lillahi nidda dakhala al-dar kush vdes duke lu duke lutur diçka tjetër veç Allahut hy zjarr. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë bedmaate wa ja huwa ya'lam an la ilaha illa Allah dakhala al-janna kush vdes duke ditur se nuk ka adhuruar tietme të drejt për veç Allahut ai ka për të shkuar xheret. Shirku është padrejtia më e madhe ndaj krijuesit tonë. Këpare se të flasë më këtë fakt, duhet të teksoj se kush vdes në shirkë të madhë, ka përqenë gjithë mozjarë në gjahendemit dhe kjo është një prej pasojave gjithashtu të shirkë të madhë. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an, inë në ledhine kafaru min ehli kitab i o al-mushrikin e finari, gjahendëma khali dina fiha, ula i ka hum sharrul beria. Vërtet, ata cilët më huan prej i tharëve të libërit, dhe i luttarëve do të zjarri i xhehenemit, atje do të qëndrojnë përgjithmonë. Këta janë krijesat Atere, e mallkëjia. Atëherë, e i luttarët dhe i tharët e librit, të cilët nuk e pranojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguar të Zotit, domthonë i tharët e librit dhe i luttarët kanë përqejt gjithmonë në zjarrin e xhehenemit Allahu naruhet prej. Kush vdes shirkh të madh, nuk ka shpresë të shpëtoj nga zjarri i xhehenemit. Kush i bërë shok Allahot të nërtuar, ati jazgjësohen gjitha punët. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an, wa lau ashraku, la habet anhum ma kanu i amelun, po t'i bërë një shok Allahot, aty e do t'u azgjësoheshet të gjitha punët që kanë bërë. Pashu ka thënë, wa la kad uhija i lejk, wa ilan ledhina min kablik, la in ashrakte, la jahbatan na ameluk, o la takunen na bilan khalesi, e, e, la jahbatan na ameluk, ule të kuden nga mil al khasirin ne takimi zbulluar ty edhe pejgamber me para tyre se nese do t i bëjë shok Allahu te lartuar do ta zgjësoheshin punut tuaja dhe do tishe per njerëzve te humbur gjithashtu e prepastojave te i dhujtaris es edhe fakti se Idhujtaria është padrësia maj madhe, është pifja maj madhe, ndajë Allahu subhanahu wa ta'ala. Idhujtaria është padrësia maj madhe, është pifja maj madhe. Allahu lartuar, ka thënë në Kur'an, indë shirkën e dhulmën a dhimë, vërtet shirkën është padrësia maj madhe. Pashtu Allahu lartuar, ka thënë në Kur'an, është pifja maj madhe, Inna Allah la yaghfiru ja wa yushrik bihi wa ja yaghfiru ma dun zalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara isman adhima Kush i bën shirka, shirka Allahut lartuar ai ka bën një shpifje të madhe kjo është shpifje e madhe ndaj Allahut është shpifje e madhe ndaj fesë Allahut është shpifje e madhe ndaj islamit ndaj fesë pejgamberëve të Zotit sepse Allahu nuk ka shok do kush profesë Allahut që njeriu t'i bëj shok Allahut të lartuar Dokacjon prej udhës pejgamberëve të Zotit që njeriu t'i bëj shok Allahut e lartësuar, kështu që shirku është padrejtia më e madhe dhe ajo shpifja më e madhe që njeriu mund bëj gjithsis, e, të bëj ndaj krijuesit e gjithësisë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Do shkëputo për pak momente dhe në pjesën e dytë të këtij emisioni do të përmend disa pasojat të tjera të rënda të shirkut, Allahu i lartësuar do rruhet pritë dhe pasojave të tij, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa s-salatu wa s-salamu ala rasulillahi amma ba'nd Tadashufullah is a musliman, shirku është shkak që njeriu të marrë zemrimin e Allahut, që njeriu të dëbohet nga mëshira e Allahut të lartësuar. Shkaku më i madh që e çon njeriu në marrjen e zemrimit të Allahut dhe në largimin nga mëshira e Allahut të lartësuar është shirku, Allahu la ruhet prej tij. Ashtu si kurse Allahu është mëshirë i madh dhe zemrimi i ti, Tij e dënimi i ti Tij është i rëndë. Vërtet Allahu i Lartësuar ka treguar mëshirën e vet. Allahu është mëshirë mall. Ai ka përfshirë gjithçka mëshirë në mëshirën e vet. Dhe ai bën mëshirë. Ai lëshon rreshjet e shiut. Ai ka krijuar njeriu, ai ka dhënë njerëzve ndjeje të mëshirës. Allahu i Lartësuar ka krijuar xhenetin, vendin, vendin e begat, vendin e mëshirës, por nga ana tjetër dhe zemrimi i Allahut është i rënd dhe e, vujtje dënimi problemet në këtë botë në fakt janë pasojat e zemrimit të Allahut me i dhujtarët, me njerëzit që bëjnë gjuna. Mbotën tjetër, zemrimi i Allahut ka përcjellë dhe më i madh, dhe njerëzit që do të vuajnë pasojat e zemrimit Allahot të Allahut në ditën e gjykimit janë në xhehenemlit, janë ata që do të shkojnë në zjarrin e xhehenemit. Për këtë arsye, shirku është ë jo prej është shkaku kryesor i zemrimit të Allahut të lartësuar dhe i dhujtarët janë ata cilët kanë për të vujtuar gjithmonë pasojat e zemrimit të Allahut të lartësuar me ta. Të zemërohet Allahu i Lartësuar me njëri nuk është e leht. Dhe që njëri dëbohet nga mëshira Allahot e Allahut të Lartësuar nuk është e leht. Nëse njeriu nuk është nuk pushien mshirna Allahut e lartësuar. Atëherë kush ka për ta mëshiruar? Kush mund ta shpëtoj? Askush. Nëse njeriu në kap zemrimi i Allahut e lartësuar, kush mund ta shpëtoj? Kush mund ta shpëtoj prej zjarrit të Allahut e lartësuar? Askush. Prandaj duhet që njeriu të nxitojë të shpëtojë veten nga zemrimi i Allahut. Të ruajë zemrimin e Allahut. Të ruajë dënimin e Allahut. Të ruajë besimin e pastër që ndroj largë i dhujtaris në mënyrë që mos dëbohët nga mëshira Allahët subhanëm vëtë anëm. Shirkëu e nxjerë njëriun nga natyra e pastër në cilin e ka kryuar Allahu i lërcuar. Allahu i lërcuar i ka kryuar njërzit në natyra të pastër, me bestim të pastër. Natyra e pastër është bestimit e ka Allahu dhe adhërimi Allahët njëtë vetëm. Nëse njëriu nuk beson një zotë, nëse njëriu ja vesh atributet hynore, diçka e tjetëve që Allahot të lërcuar, vejprat hynore ja vesh, vesh diçka e tjetëve që Allahot, dhe aktet e adhurimit, në do një loja adhurimi ja kushton diçka e tjetëve që Allahot të lërcuar, kë njëri është veshur nga natyra njërzore që i ka dhenë Allahot të lërcuar. Kënjëri ka korruptuar shpirtin e ti, ka përdhosur vetë vetën, dhe ka dal nga, nga natyra e pastër që i ka dhenë Allahu lërcuar. Allahu thot në Kur'an, fitrat Allahi leti i fataran nasa alejha, la te bdile li khalqin la. Kjo është natyra e pastër që Allahu lërcuar u ka dhenë kriesave. Nuk duhet që njëri u të bëjë ndryshim në natyren, e krijimit që i ka dhënë Allahu i lartësuar. Natyra e pastër është besimi i pastër, besimi në Zot, besimi i Islam. Ësh adhurimi i Allahut pa i boshok. Kjo është natyra e pastër. Dhe kur njeriu aduron diçka tjetër veç Allahut të lartësuar, apo i vesh një atribut, një vepër hyjnore diçka tjetër veç Allahut, si për shembull turbeve të qeve, të njerëzve të vdekur, vendeve që njerëzit i quajnë të mira, çfarë do lë krija se si qoftë Ky njëri e ka prishë natyrë në pasë që i ka dhënë Allahu lërcuar, është denaturuar. Gjdo foshë një lindë në natyrë të pastër, në besimë pastër, por më pasë për indrit e nëzjerë nga rruga e vërtet. Muhammed e sallallahu aleyhi vësallam në i hadith të vërtet ka thënë Kullu mavludin ju ledu alel fitra, fe abawahu ju hauvidanihi, au ju nasiranihi, au ju me gjisani. Gjdo foshnje lind në natyrë të pastër. Por prindrit e ti, pastaj, e bëjnë që i fut kryshterë ose zjarë putistë. Gjdo foshnje lind në islam, lind me besim pastër në një zotë, natyrë të drejtë. Por pastaj, nështë të bëhën shkak prindrit që të devjoj natyra njëri ju, që njëri ju të denatyroha dhe të ahum besimin në një zotë, besimin e pastër. Allahu nëruajt. Në i hadith tjetët të tjene ka shënuar Muslimin në sahihun e ti nga Iyad ibn i Himar radhi Allahu anhu të regohet se pegamejë sërë Allahu a.s. ka than, Allahu i lartuar ka than, inni khalëqtu i badi hunefa'a o innehum etet humus shajatinu fejdalët humandinihim ka than, Allahu i lartuar, un i kam krijuar rompërit e mi të pastër pastër në besim pastër, të tjilë që nuk i bëjnë shok Allahut. Por, thot, atyre u erdhen shejtanët dhe i ndzorën nga rruga e drejt, i ndzorën nga besimi i pastër. Në qofë se njëriu e humë në atyren e pastër njërzore, atërë e atere, nërmale që shvishet dhe nga vërtytet e larta, sepse virtyti i lart është pjesë e natyrës së pastër që Allahu i la turë ka dhënë njeriu, siç është për shembull respekti ndaj prindërve, ruajtja e lidhjeve me njerëzit e fisit, ruajtja e nderit. Këto janë ë mirëbëria ndaj njerëzve, këto janë vlera, ë vlera të natyrshmërisë së pastër në cilën Allahu i la turë ka krijuar njerëzit. Dhe në qofë se njëriu adhron një që ka tjetëve që Allahot të lartësuar, a i shvishet nga kjo natyre pasë të që ka dhërë Allahot të lartësuar. Për rrëdhim, njëriu nuk ka për të pasë edhe këtë virtytet e larta. Dhe sjedhën në mirë, sepse mungon baza, themeli. Themeli natyre së pasë të është besimi në një zotë, adhërimi Allahot një të vetëm, është besimi islamë ë në kushtet kur njeriu ka devijuar nga natyra e pastër e ka humb themelin bazën e cilësisë mirë, e normave të larta të moralit. Kështu që nuk është çuditshme që një njeriu që nuk beson Zotin të ushtroj vese dhe punë nga më të turpshme, t'Allahun e ruajt, të bëj veprime e, të shumtuara Arsy e ar se këy njerëj e kanë humbur natyrën e pastër. Në Nga një kohë në tjetrën dëgjojmë për krime të rënda. Vështatë ultë dhe punot e turpshme janë të imase të përhapura në shumë shoqëri në shumë vende të botës. Edhe në vendin tonë ka njerëz që bëjnë punë turpshme dhe ushtrojn vështatë ultë. Këto njerëz e kanë humbur besimin e pastë në një Zot nuk besojnë Allahun ose nuk besojnë ditën e gjukimit nuk shpresojnë mirësitë Allahun në botën tjetër nuk kanë fri nga dënimi Allahun në botën tjetër nuk e dinë se do të hajapin logarin një dit të ka Allahu i lartësuar dhe duke qenë të tjilë përstaj se kam problem që të bëjnë punët e turshme të ushtrojnë vesit e liga se nuk shpresojnë gja nuk e dinë se ka një dit përgjëjsi e dhe logari e para Allahu subhanahu e ta'ala E përna e kemi gjuar për njërës që bëjnë krimet krime të ndryshme, të shumtuara, njërës që bëjnë punë shumë të nevërishme, shumë të turshme, Allahun e ruajt, duhet që njërës të kthehen besimin e pastër, besojnë një Zotë. Të adhërën Allahun njët vetëm, të shpresojnë mirësitë Allahun ditë një që kimit. Duhet që njërës e të kenë bindjenë, Ajo se na ka urdhëruar Allahu në Kur'an se një ditë do të paraqitemi para Zotit pas vdekjes, e ke i përdon llogarinë për gjithçka që kemi bënë për të bënë në këtë botë. Kjo është baza, ky është themeli i përmirësimit të sjelljes njerëzore. Lot kundërt nuk ka shpresë saqë të përmirësohet sjellja e njerëzve. Shumë njerëz e grejt zorin. Ka probleme sjellje, ka akte turpshme, ka veset ulta të cilat i ushtrojnë shumë njerëz. Krimi është në përhapi e sipër. Si të luftohen këto fenomene? Si të përmirësohet sjellja njerëzore? Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Analizat janë të shumta, diskutimet janë të shumta, mirëpo shumica e këtyre që bëjnë analiza rreth problemeve e kanë humbur bazën. E kanë humbur themelin. Duhet që duhet të kemi një themel të shendo, të, të, të fortë për rregullimin e problemeve. Dhe ky themel, kjo bazë është besimi në Zot. Allahu është krijuesi jo. i jot. Kur njeriu nuk beson në Zot, normale që mund të bëj lloj-lloj punësh. Kur njeriu nuk ka mirënjohës ndaj Zotit, natyrisht nuk ka mirënjohës edhe ndaj robit. Kur njeriu s'ka frikë Zotin, normale që nuk do të ketë frikë pastaj edhe me bëj lloj-lloj punësh të turpshme. Allahu na ruajt. Garanti i si sjelljes mirë është besimi në Allah dhe adhurimi Allahut i larguar njët vetëm. Besimi në Allah dhe ditën e gjykimit. S'ka rrug tjetër. A dori bi diçka e tjetër, inshallah, shirku bën që njeriu të humb e, <coughs> integritetin moral, që njeriu të mos jetë krenar. Shirgu e poshtron njeriu, se i luttarësh i gaxhëm që ti nështrohet. Çfarë do të lëgja? I luttarët ti nështrohen eveprorve, nështrohen tagutave qeveritarve që nuk i qeverisin me ligjet e Allahut subhanahu wa taala, yndyjtaret, ata që i bëjnë shok Zotit, nënshtrohen falltarëve dhe magjestarëve, e shërbëtorëve të turbeve dhe teqeve. Yndyjtatu nënshtrohen njerëzve të dynjasë, do se sepse këta njerëz nuk shpresojnë të mirat e Zotit. Këta njerëz nuk besojnë ditën e gjykimit që natyuresh kanë për të jo ushtruar diçka e thelëshsh Allahut dhe do ta humbin krenarin. Do sa besimtarë në Zotin, i bshtetëm Allahut, kanë frikë vetëm Zotit, presin vetëm të mirat e Allahut të lartësuar, kështu që nuk janë janë krenar, janë dershëm. Dhe kjo është mirësi që ua bën Allahu subhanahu wa taala. Për pasojave të shirkut është edhe fakti se shirë ku bohat shkak që të prishin mërdhënjet e mira mes besimtarve në i zot që adhërën Allah njët vetëm që janë muslimon dhe mes atyre që nuk adhërën Allah njët vetëm natyre shumë që faktis që njëri unë nuk pranon besimin e pas të islam nuk do thot që ti bohat pa drejtësi nuk do thot që të shkiren të drejtët e ti nuk do thot që ti bohat dhun e mi ku në kësaj nuk diskutohet mirë po Normalisht që një njeriu që i bën shokallahut smul të jetë nuk mund të jetë mik me besimtarët muslimanë, me ata që i adhurojnë Allahun njët vetë. Do të thonë kjo lidhje, lidhja e besimit do të këputet. Kjo është shumë e qartë. Nëse njëri ju, ka shpëtu nga shirku i madh, më po bën shirq të vogël, për shembull, varet një patkua makinës apo varet një varg hudrash duhet besuar se kjo është kat për largimin e të keqes, se të keqin e largon Allahu i lartuar. Ky njeri ka bëshok Allahut, po kjo është ky shirku vogël që nuk e zgjer nga fesla, më bir po shumë problem, edhe ky e gërvish besimin e pakson imanin e njerëut. Edhe ky është problem. Ndërsa sy e fajësia kur njeriu i bën punët për sy e faqja të botës, edhe ajo është një problem. Sepse nëse një punë përzihet me syje fajësie, asjësohet. E kush e, e kryen një punë për syje façet botës, Allahu s'ka pritur ajo punë. Prandaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith saq inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisa wa butghiya bihi wajhu Allahu lartuar pranon vetëm punët e sinqerta, të cilat janë kryer për fytyrën e Tij, janë kryer për të marshur në blimin e Allahut. Do sa një punë që është bërë për syje façet botës, Allahu lartuar nuk e pranon. Elusallahu subhanahu wa ta'ale që të naruaj nga të gjithë elementet e idhujtarisë, nga gjitha format e shirkut. Elusallahu lartuar që të naruaj besimin e pastër. Elusallahu lartuar që të naruaj besimin e pastër. Elusallahu lartuar që të nga e marrë jetën si musliman, si besimtar të pastër. Elusallahu lartuar që të i bëjtë dobishme këto që të gjuham dhe të nga bëjtë prej banorve të gjëneteve të larta. Welhamdullahi Rabbila Alemin.